І він, певно, почув, бо машина спинилася одразу за ворітьми. Олеся рушила далі теж пішака, вирішила так ітиме до Києва. Дорогою додумає, що робити, куди прихилити дурному, або розбито відтепер голову. Уже за селищем у лісі її наздогнало інше авто. Не таке круте, як батьків джип, спинилось поруч. Дівча садись, под візом. Олеся заперечливо похитала головою. І тут із машини. Вискочив один гевал, за ним інший. Кілька блискавичних порухів і Олесю заштовхали на заднє сидіння. Гевал номер один, а може й два сів поруч. Їй наказали поводитись тихо, тоді будуть менші неприємності. Залишиться жива і отримає задоволення. Олеся шарпнулася, та двері, звісно, були замкнені. Не дорій, сказав той, що поруч. Мармиза в тебе на вигляд розумна. «Невже це люди Ігоря Леонідовича подумала. «Невже він така сволота?» Гіркота й розпач залили її з головою. Що з нею зроблять? Зґвалтують, уб'ють, чи те й інше? А вже ж ніхто ж не знає, де вона, навіть бабуся. Озивається її сотовий, і Гевал одразу його забирає. Олеся Гречкова шукає вихід, але виходу нема. Вікна в машині затемнені, руки у Гевала міцні. Машина виїжджає з лісу на трасу, і тут водій каже: "Здається, за нами хвіст, точно хвіст, блін". Серце Олесі голосно бухає. От радості навіть ледь не вискакує з грудей. Це мій тато, торжествуючи, каже вона. Твій тато? Той, що спереду видно трохи збентежено. І хто ж він у тебе? Міністр, випалює Олеся. Міністр гивал поруч хмика. Міністр чого? Оборони чи ментовські? Даревно, ви іронізуєте, упевнений, що саме її батько пересідує цю машину, росте всередині Олесі. І він – голова Держагентства зацінки ресурсів. Блін! Водій раптом починає трохи гальмувати. Що ти робиш, ідіот чи що? Той, що біля Одесі, ледь не підстрибує. А те, що номери, вроді, в сам ділі кабмінівські, каже водій, здається влипли. То що робити? Спинитися і чемно вибачитись? Гадаєш, не відірвемось? Якщо то людина хама, нам кранти. Перехватка гарантована, і законна молотилка, а так, може, викрутимось. І до Олесі. Зуступишся за мальчиков, красонечко. Зупиняйте, де береться в Олесі владність. Вони таки спинають машину, і машина, що їхала за ними, спинилась. То справді був Ігор Леонідович. Йому сказали, що вийшла помилочка, що вони чемно велися з панною. Хай, скаже, хотіли просто підвести. Що скажеш, Олесю, Ігор Леонідович? Хай їдуть сказала Олеся з королівським жестом. Гаразд, погодився Ігор Леонідович і до тих двох. Ключі. Ну, шеф, спробував канючити воді. Машину я вам лишаю, але ключі заберу, сказав батько Олесі, і не смикайтесь. Я вже дав сигнал на перехват. У вас просто заберуть машину. А якщо ваш шеф домовиться з ментами, повернуть. Хто, я думаю, пояснювати не треба, ну й леденько. Крутий у мене, таточко, сказала Олеся в машині. «Я за тебе злякався», – почула у відповідь. «Повір мені, ніколи ще так не боявся. Всю обласну ментовку, а через неї спецназ здору підняв. Так що вони далеко б все одно не втекли. А хто вони? Сучара якась, може з тих, що дівчат у закордонні борделі доставляють». «Мені якраз після сьогоднішнього туди й дорога», – сказала Олеся. Він з золотим голосом. «Ну, пробач, Лесечко, пробач, Люба!» «Я не Люба», – відрізала Олеся. «Усе одно, пробач, усе взагалі вийшло по-дурному, хоча якщо відверто мене давно підмивало признатись, сказати, хто я такий тобі». Тут Олеся й мовила майже лагідним тоном, що за порятунок вона вдячна, навіть дуже, але в понеділок подасть заяву на звільнення і просить їй не перешкоджати, бо все одно вчинить, як задумала, що надалі їм ліпше не знатися, що жодних претензій вона до нього не має. Ігор Леонідович надиво просто сказав у відповідь, що просить цього не робити». Що в нього є, крім цього будинку, у Києві квартира, і він збирався їй подарувати, що це хоч маленьке щось для неї. Оце вже ні, сказала Олеся. Обійдемось без подачок і компенсації. І попросила спинитись біля найближчої станції метро. Якщо ти наполягаєш, наполягаю. Яка я дурепа? подумала Олеся, мабуть, таки дурепа, але я залишусь дурепою, залишусь. Комусь безмовно крикнула Я, Олеся, кругла сирота, м'яч. Кулька. Розділ восьмий. Олеся дотримала слова і найперше, що зробила, коли в понеділок з'явилась в агентстві, подала заяву на звільнення. Вона вже знала від бабусі, яка комусь там подзвонила, що місце вчительки у школі поблизу, про яке клопоталась бабуся, зайняте. Так довго, тим більше в Києві, чекати не могли. Отож, перспективи з роботою були туманні, як і перспективи з життям взагалі. Бо так, як було досі, далі тривати не могло. У такому разі потрібно було б гратись, прикидатись, вдавати, що нічого особливого не трапилось. Але цього Олеся не хотіла, не могла так чинити. Її обрушений світ назад вернути неможливо. За дві майже безсонні ночі недільний день, проведений на самоті, на київських вулицях, у кав'ярні, бібліотеці, накручений Дніпром, у вагоні підземки з пересадкою на двох станціях, вона багато передумала. Вона стала іграшкою перекоти полем у дивній і люгі, огидній їй людський гріб. Звичайно, вона була вдячна названій мамі Віталії, що та її вдочерила. І справді, стільки доклала зусиль, щоб виростити. І рятувала від усіх тих дитячих болячок, які Олеся перераховувала своїй матері біологічні, котра народила і тепер на неї претендувала на добре ставлення, на щось таке, що їй Олеся не могла дати. Олеся стояла на київській кручі, подумала, що добре було б стати птахом, полетіти і більше не вернутись сюди, літати світом. А може й десь оселитись у місті невідомому й потаємному, про яке ніхто не знає. Інколи, лише інколи, час від часу вертатись сюди чи до Луцька. Стукати дзьобом об вікно, бачити, як сумують за нею, за колишньою Олесею, котра стала пташкою. Радіти цьому суму, або й самі сумувати за тим, що не вернеш. І знову кудись летіти, і зберігати вдячність бабусі, Дасі, а особливо мамі Віталії, яка все ж стільки часу їй присвятила що вдочерила, але ж вибрала вона не тому, що саме маленька Одеся їй сподобалась. На її місці могла бути й інша дівчинка, будь-хто. Очевидно, що мама Віталія на той час вже не могла мати дітей, і вона, по суті, купила собі дитину, забавку, іграшку –